New hall. en geskakel by netradio SA netradio SA en ons webwerf is www.netradio SA.co.za en ons webwerf het al die nodige inlichting wat die nodig het rondom hier die internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai inlichting soos die name van al die omroepers waarvoor elkeen verantwoordelik is en dan ook die tye van uitsending. Ons archief, daar vind jy al die vorige uitsendings wat jy soms so online na kan luister of dit aflaai en op een latere stadium dan daarna luister. Oomlik luister jy na Dr. Tine Eilers wat uitsaai vanuit Eirene die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie, baie, baie welkom. Of jy nou hier in Suid-Afrika inskakel en luister, en of jy in die buitenland luister, jy wil welkom. En dis net een groot voorrecht om die woord van die Heere by hierdie program van ons oordenking met jou te kan deel. Saam in God drie enigste teenwoordigheid Vader Sien en Heilige Gees ons is so afhankelijk van God drie enig dat ons niks sonder om kan doen nie is, wil ook niks sonder om doen nie daarom bid ons om een saam Vader ons jy baie dankie vir die wonderlijke voorrecht wat ons het dat is elke dag uit die vader hand ontvang voorrechte ook soos om te kan lewe een voorrecht om te kan luister, een voorrecht om met een cellfoon te luister, of met een skootrekenaar, of een tablet, of met een persoonlijke rekenaar. Hoe ook al, ons dankie Heere vir elke wonderlijke voorrecht, dat die woord doors oor die ganse wereld uitgesaai kan word in elke mens op hier die aarde daarna kan luister, dat so kan deel, en kan groei, saam met ons. En ons dankie daarvoor, Vader, dat u so in ons levens ingryp, dat u in genade vir ons ansien, en dat u die woord met ons deel. Baie dankie vir daar die voorrecht. Ons bid dat u ons verlichte, helder verstand sal gee, so dat die op ons kan skyn en die morgenster kan opgaan in ons harte. in vir so'n groot wonderlijke genade voorig dank ons u in Jezus' wonderlijke naam. Amen. En ek hoop jy is nou redelijk ontspanne, rustig in Godse teenwoordigheid rustig in jou self as persoon, dat jy jou rustig kan maak, want die mens kan dit doen, ontspanningsoefening te doen, daar van die toonkie tot by jou kroonkie. En alles hier op aarde net te vergeet verstande dat ons bezig is om in Godse woord rond te en daar die woord van God kostbare woord, krachtige woord om dit te oordink ons eie te maak en te weet en terwijl ons daarna luister werk die woord krachtig in elk een van ons en juist vir daar die voorrecht is ons so dankbaar tegen oor u as die skipper wat vir ons so baie lief is Heere, help ons, dat ons van al ons voorrechte so sal gebruik. Soos hierdie, waarin ons nou saam het die wil stap. Want ons weet, die stap saam met ons hier. Want het is so absoluut levensnootsakelijk, dat ons dit so sal doen. En voor ons nou lees, ek gaan weer vir ons hier uit die Hebreers lees, Hebreërs 5 en 6. Luister ons na wat een vriend het ons in Jezus. Hy wat in ons plek wil staan. Heer is master's voice. What a friend we have in Jesus. sins and griefs to bear what a privilege to carry everything to God in prayer only oh, what is we often for pain we pay because we do not care Just take it to our Lord in prayer. Jezus Christus die Seon van God is rechtig ons vriend is die rede ook om een mens geword het om ons te help by te staan stu vertroos om ons by ons hand te neem om ons te sê hy stap saam ons is nie alleen nie uitgesê hoe goeie moed ek het die wereld oorwin daarom lees ek weer hier in die Hebraers 5 van en vers 12 Maar die skryver sê, want hoewel jylle van weer die tyd ledaars boor te wees, het jylle weer nodig dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuis neem. Want een wat melk gebruik, is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy kind is. Een vaste spuis is vir volwassenis, dat die wat geestes vermoes besit dier gewoonte oefen om goed van kwaad te onderskui. Heer Jezus wil hee, ons moet opgevoed word in gerechtigheid, in die woord van God, so ons kan onderskui dat ons nie meer kinders in die geest sal wees nie, maar volwasse mense, mense wat verantwoordelik uit sin het, wat verstaan waarmee ons bezig is en wat toegeweid hier die pad saam met Jezus wil stap. En mense kan nie saam met Jezus stap as hier nie toegeweid is nie. Rho Hoofstuk 6 vers 1 sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking prediking aangaande Christus nie maar na die volmaakteid voortgaan sonder om weer die fondamente te lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God aan die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewig oordeel, en dit sal ons doen, as God dit toelaat, hier is baie belangrik, weer eens, die Heere weet, hoe belangrijk dit is, vir my en jou, om achter die voorrangsel in te gaan, dat ons, ons, ontwikkeling in, die Godheid, kan ondergaan, om deel te hee, aan die Goddelike natuur, en ons menselike natuur af te sterf. Maar die skryf waarski ons, en sê dat ons sal het doen as God dit toelaat, want dit is onmoendlik, om die wat eenmaal verlig geword het, en van die jimmelse gave gesmaak in die heilige geest deelachtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die krachte van die toekomstige wereld, en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernieuwe omdat hulle ten opzichte van hulle self die Seen van God weer kruisig en openlik tot skande maak so ons kan nie luchtelik hierdie paad stap nie en God sal dit ook nie toelaat nie hy sal seker maak dat ons daarvoor gereed is dat ons geestelike ingesteldheid van so hard is dat ons een vaste besluit geneem het om saam met Jezus te stap wat dit ook al mag kost en as ons net eerst verstaan saam met hom is ons baie veilig saam met hom maak die storm stil saam met hom verdrijf hy vrees, saam met hom gee hy verlichting van ons verstand, werk hy in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welbaa. Want hy is totaal en al in beheer van alles, wanneer ons sy hand geneem het, hy ons hand geneem het, en ons so in sy voetspore, saam met hom stap, achter die voorhangsel in, om daar hierdie wonderlijke metamorfose te ondergaan, om een ou vleeslijke menselijke bestaan achter te laat en gereed te maak vir een jimmelse bestaan, met die jimmelse lichaam. En is net God wat dit kan doen, en hy doen dit dier sy woord, skip dier sy woord, herskip dier sy woord, restaureer dier sy woord, Daarom, as een mens voor je in gaan net verstaan, hier achter die voorrang sal is daar twee voorwerpe. In die linkerkant, soos ons daar instap, daar is die gouwe kandelaar met die siewe lampe, wat een symbool is van God die Heilige Gees, en aan die rechterkant, die tafel met die toonbroede. Dit is van hy die brood wat ons moet eet, wat Jezus sy lichaam is. Sy woord, wat krachtig en levend is, en skerper is enige twee snijdende zwaard en deerdring to die scheiding van siel en gees en gewrugde en morg, en die is van die gedagtes van ons hart, want in ons hart moet hier die verandering plaasvind, alles wat ons doen, elke liewe ding daar, om achter die voorhangsel in te gaan, en om te volhard tot die einde toe, dit alles, is deel van ons, acties wat uit ons hart uitkom, en ons wil nie daar met, een bedriegelike hart wees nie, ons wil daar met een suiver gesintheid wees, en so dis God wat ons help daarmee, daar achter die voorhangsel, daar waar ons die ergens van die oomblikke verstaan, en ons met opgewondenheid gevul word om te weet, ons kyk nie om nie, ons kyk nie terug nie, ons dink aan lotse vrou, soos die skrif dit ook vir ons leer sê, dink aan lotse vrou, het daar vir ons as een voorbeeld, je kan nie dit doen nie, Mens moet nou voorin toe kyk en jy kyk na die jimmel en jy kyk na jy jimmelse bestemming. Jy dink in terme van die eeuwigheid en hier die tydelike dinge nie, hier die tydelike dinge gaan verby. Hoe moeilik het ook al hier mag wees, het gaan verby. Maar die eeuwigheid het geen einde nie. En daar wil ons graag saam met God wees. Graag met God drie enig, tot in alle eeuwigheid. en so wil ons saam met mekaar stap, saam as boeties en sissies in die Heere, en om vertrouw vir dit wat hy in ons wil doen. So daarom kyk ons weer, net by herhaling en by vernieuwing, en hoofdstuk 6 van die Breer sê, daarom moet ons nie bly, by die begin van die prediking aangaan Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder omweer die fondament te van bekeering, so een mens moet hierdie dinge al reeds beleef het, soos bekeering en bekering uit dode werke, wat niks beteken nie, en van die geloof in God, Bekeering teken om weg te draai uit die wereld, soos ons nou achter die voorrang sal inbeweeg, wegdraai en nou is dit in Godse richting, na hom toe. Een van my geloof dis, ek kan nie uit myself uit al hierdie dinge doen nie, ek het my geloof in God, soos wat ons dit in die apostoliese geloofsbeleidings het, waarin ons glo in God die enig vader sien en heilige gees en alles onder sy leiding doen. Sy wil en nie ons wil nie. En dit so dan te aanvaar as ons soos Jezus dit gedoen het en gesê het, Vader as dit mootlik is, laat hierdie beker by my verby van die kruise en die leiding wat daarmee gepaard gegaan het, maar nogthans nie my wil nie maar dat u wel geskiet, so het alles wat u daar nagebeer het, het hy so aanvaar hoe moeilik dit ook al was, uitgeput hy ook al was, het hy later nie met sy kruis kon draan, en Simon van Serene dit moest doen, net so sal die Heere vir ons ook help, al val ons, al stort ons te neer, ons het, een barmhartige God, wat by ons is, en wat saam met ons, hier die pad, gaan stap, so ons dit met, blijdskap kan stap, en opgewondenheid, met die weder, dit gaan oor die eeuwigheid, dit gaan nie oor die tydelike dinge, waar oor die mens, ook soms opgewonden raak nie, maar dit is tydelik, gaan voorbij, ons moet denk aan die eeuwigheid, eeuwig, waar daar geen einde is nie, dit is die belangrijkste ding, om ooit aan te denk, en waarin die mens moet bele, is in die eeuwigheid, So ons kan nie bly by bekering nie, ons kan nie bly by ons geloof in God, om dit oor en oor weer van vooraf vir iemand te verduidelik, want die leer van die doop, ons kan dus nie weer een keer gedoop word nie, dit gaan nie help nie, doop beteken ek het gesterwe, ek het begrawe, ek het opgestaan ons in die nieuwe lewe, van die handoplegging, is ook maar net eenmalig daar die doping met die heilige gees, wat met die mens plaas vind, waarin God drie enig self in ons kom woon, met al sy gaves wat hy het. Al die gaves, soos wat het genoem word, is in God drie enig, en terwijl hy in ons woon, gebruik hy ons, soos wat ons bruikbaar word, dier die inwerking van Gods woord, gebruik hy daar die gaves, In ons levens So ons kan nie daar by stilstaan nie Ons kan nie staan by die opstanding van die dode Natuurlijk dis wonderlik Om dit te weet En om te weet dat ons Wanneer ons sterf Jezus het gesê As jy in hom geloof kan jy nooit sterf nie. Alles is maar net De proces van die eeuwige lewe So ons blij nie daar by stilstaan Een van die eeuwige oordeel Ja, dat is oordeel en ons gaan allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn om rekenskap te geef wat ons hier in die lichaam gedoen het. Ons kan nie daarby staan nie. Ons moet nou, nadat ons dit alles afgeleid, alles nou gedoen het, alles onszelf aan blootgestel het en in Godse handen gegeet, nou verder stap vir hierdie gereedmaak proces. Want vlees en bloed kan nie die koninkrijk beerwe neem dis ook om ons een gedaante verandering moet ondergaan, een metamorfose, soos een worm, een saai worm wat so pap papworm is, jy het omself toespin, nadat hy al in die klom blare geëet het, en nadat hy om toegespin het vir die tyd, dan kom hy weer daar na vore as een mot, helemaal totale ander wees Daar is geen ooreenkomste tussen die mot en die worm nie. En dis maar die wat met ons gebeur, is God wat ons gereed maak. Hy werk in ons, daar achter die voorhangsel waar ons amper soos een mod binnen in die kokon is of soos een worm wat hy ingegaan het en dat sy mod daar uitkom. Maar dit beteken daar die worm laat sy ou bestaan achter, hy gaan nie weer blare veet nie, hy gaan nie meer so loop soos die worm loop nie, dit is hy helemaal ander manier van lewe. Dit is waar na ons uitsien, in hier die studie wat ons mee bezig is, maar dit baie voorzichtig doen, en niks oor hastig doen nie, en oefen ons daarin, want die mens moet geoefen wees. Het is soos iemand wat nou inskryf vir die kamerijtsmarathon, dan het jy alle hele klomp dinge achter die rug, wat jy moes geleer het, en wat jy dus nou gaan toepas. En jy gaan nou nie ophou nie, jy gaan volhaard, soos Paulus gesê het, ek het hier die wetloop voeleindig, ek het by die eindstroom aangekom, en wacht daar vir my, ek kroon, en dis hoe ons graag wil lewe. En daarmee, groet ek, tot de volgende keer, volgende leersessie, en ek sê, Shalom! I dreamed I went to that city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 my dear savior oh glory to god i fell right down before him singing praise be the name of